Це було схоже на вихід живої істоти з материнського лона. В очах переляк і здивування. Крихітні очі дивляться на тебе з надією, благально, мовляв, ти також жива істоїта. Отже, розумієш, як не хочеться гинути від зрадливої стихії, що вдерлася до твого дому. І навіть тоді, коли твоя рука потягнеться, щоб ухопити безпорадно звіринку за мокру шию, ховрах іще покірний, жде не смерті, а порятунку. Він так і не встигає отямитись коли ти з усього розмаху б'єшним ніби мертвим каменем, обтверду землю. Шкурки приймала сільська крамниця, розраховуючись із нами учнівськими зошитами. На синіх обкладинках зошитів були зображені наші вожді – Постишов, Петровський, Косіор. Пригадую, як ми старо вишукували в рисочках цих портретів павукоподібні хрестики, фашистську свастику. Ми щойно дізналися від наших учителів, як вона виглядає. Отож, тепер виявляли пильність, біняли одне поперед одного до Ксенії Олександрівни. Ось тут погляньте хрестик. Вона сумно посміхалася, бо ніяких хрестиків, схованих художником павутинній ліній, не було й близько. Їх малювала наша збита з пантелику уява. Але Ксенія Олександрівна не пробувала нас урозумити. Це був час, коли вся країна борсалась у голоді і психічній епідемії. Вороги народу шкодять скрізь, де тільки можуть, і там, де виробляють хліб, і там, де виготовляють зошити. Хіба ж це не вони влаштували голод? Моє відкриття полягало в тому, що якось у балці, здираючи шкорки з ховрахів, я кинув два облуплені рожеві тільця у пригаслий жар, щоб спеклися. Які ж вони були смачні! «Та й правда, адже ж ховрах харчується краще, ніж свійські тварини, їсть найдобірніше зерно. Відтоді я свою норму виконував не на колгоспних нивах, що розляглися по дорозі на Родакове, а у вільному степу, поза шахтами. Особливо багато ховрахів водилося довкола печей, у яких колись випалювали вапно. Печі були покинуті, видно належали власникові». Я часом ховався в них від несподіваного дощу. Шкурок я здавав найбільше з усіх школярів, мав навіть подяку від гіськова. А сім'я мала стільки м'яса, скільки було спроможне з'їсти. Коли ж з'явилися їстівні трави, лобода, кропива, подорожник, ми зовсім забули про голод. Навіть у матері з'явився рум'янець на старечих щоках. Інколи я припрошував до зеленого борщу з м'ясом Івана Лисицю і його меншого братика Михайла. Насправді вони були Бондаренки. Лисицями їх дражнили через матір, яку так прозивали за якусь хитрість. У чому саме полягала ця хитрість, я не знав. Може тільки в тому, що вона заради додаткової пайки хліба разом із Данилом, її чоловіком, щось від танку виходила на шахту, де працювала відкатницею. Бондаренки приносили хліб, ми в чотирьох, брати Бондаренки і я з Таїсою, розпочинали царський банкет. Так вони ніколи не дізнаються, що я частував їх не голубятиною, а ховрашатиною. Уже в мої старечі літа я пригадую ці банкети поза колючим дротом, де нас рятуватимуть від голоду і авітамінозу ті ж самі трави – лобода, кропива, подорожник. Але, на жаль, там не буде ховрашатини. Найсмачнішого м'яса, яке я будь-коли їв. Катастрофа на Білянці Дружба з Литвином якось відмерла сама собою. Тепер ми гасали по балках і степах у трьох. Я, Іван та Михайло Бондаренки. З Михайлом я потім зустрінуся на початку 60-х років, коли вже стану відомим українському читачеві своїми соцреалістичними романами «Вітер в обличчя», і остання шабля. Він прийде до мене на київську квартиру з обличчям, яке спотворило полум'я у збитому літаку. Сталося це над Румунією в 1943 році. Бондаренка візьмуть у полон, коли він буде засліплений вогнем. Зір повернеться не скоро. Його розповідь про свої пригоди і поневіряння буде такою страшною водночас захопливою, що я пораджу Михайлові написати спогади. Пообіцяв їх обробити і десь надрукувати. Він виконав моє замовлення, я поклав рукопис до свого архіву, мовляв, хай полежить, доки закінчу свою книгу. Та коли через місяців декілька я вирішив узятися до Михайлового рукопису, його чомусь не виявилося в архіві. І не лише його, зникло багато моїх власних нотаток.